Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Wa ala alihi wa ashabihi Wa man tabi'ahum bi ihsan ila yawmil qiyamah Kita lanjutkan kajian kita Berkata Syekhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala yang kesepuluh <tuh> Ayashada ma'iyat Allahi ma'ahu ida sabar Wa mahabbat Allahi lahu waridah Wa man kana Allah ma'ahu Dafa'a anhu minan, min anwa'il adah Wa almadarrat Ma la yadafa'u anhu ahadun min khalqih Kalaulah Taala wasubiru, inna Allaha ma'asubirin, wa Allahu sabirin. Sisi yang ke 10 yang merupakan ilmu yang hebat, yang dengannya hamba pasti akan mampu menghadapi gangguan, celaan, fitnahan, kebaliman seseorang kepadanya. <tuh> Ayah Shahada, dia betul-betul meyakini. Syuhud akan maiyah Allah, kebersamaan Allah bersama dia ketika dia bersabar, kebersamaan khusus. Allah pasti bersama dia kalau dia bersabar. Coba ini diam perhatikan, kalau dia bersabar pasti Allah bersamanya. Kalau dia bersabar Pasti Allah mencintainya Meridainya Dan kalau Allah sudah bersama hamba Yakinlah Jenis apapun gangguan Jenis apapun upaya yang membahayakan kita Pasti Allah akan bela kita Itu keharusan dari kebersamaan khusus Keharusan Kalau Allah sudah mencintai hamba Pasti Allah membilah wali-walinya. Mana buktinya? Allah SWT wa berkirma. Wasbiru. Perintahan sendiri Allah. Sabarlah. Inna Allah ma'asabirin. Sungguh Allah bersama. Orang-orang yang bersabar. Hanya kebersamaan terhadap orang-orang yang bersabar. Ini tidak bisa kalau tidak ada gangguan. Yeah. Wallahu yuhibbu sabirin Dan Allah subhanahu wa ta'ala Mencintai Orang-orang yang bersabar Sepuluh sudah Sepuluh ini Kalau kita gunakan Ini lihat penggunaannya Bukan hanya Menghadapi fitnah dalam da'wah ya Segala Ucapan Tindakan, kegiatan Yang membuat kita sakit Urusan dunia Urusan agama, pribadi Rumah tangga Sampai dalam urusan rumah tangga Kita disakiti sama istri Ada perbuatan istri yang menyakitkan kita Atau Istri merasa disakiti oleh suami Ada perbuatan suami yang Membuat dia sakit Gejolak dalam rumah tangga ini Segera tuntas Cukup satu Dari kedua orang ini Bersabar di atas ilmu ini Segera tuntas Apalagi kalau kedua-duanya Coba ambil satu, ambil satu dari sepuluh yang sudah lewat. Hanya sebelumnya sepuluh itu yang mana? Coba diulang yang sepuluh tu. Ayeh wah, siapa yang bisa ulang yang sepuluh ini? Aduh, luar biasa, luar biasa. Ayah kita ulang-ulang dulu. Satu, mengembalikan kepada keimanan terhadap takdir. Coba langsung terapkan Kalau misalnya antum bisa kita sama istri Terjadi sesuatu Tindakan istri Yang membuat kita sakit Sengaja atau tidak sengaja Maka Lihatlah Allah yang menginginkan hal itu terjadi Jangan lihat Perbuatan istri itu kepada kita tapi pandanglah Siapa yang menetapkan hal itu terjadi Kemudian langsung susul dengan yang kedua Apa? Itu terjadi tidak lepas dari doh, dosa kita Walaupun kita dalam posisi benar Mungkin ada dosa dalam Kondisi lain Ada dosa kita sama orang sama anak Akhirnya Allah balas ingatkan kita Supaya taubat Dengan Allah takdirkan Istri berbuat seperti itu kepada kita Ingat. dan saya ingat dosa. Sampai dua ini sudah tuntas itu masalah. Tidak mungkin kita balas istri. Justru sibuknya ke mana? Astagfirullah. Astagfirullah. Kalau sudah tuntas masalah, ya selesai sudah. Kembali rukun lagi. Apalagi kalau anda menggunakan yang delapannya lagi. Yang ketiga apa? Hmm. Mengembalikan, mengingat apa? Keindahan, memaafkan, dan bersabar. Sesuai dengan Firman Allah Faajirhu, ala Allah yang menunjukkan pahala pasti tidak akan mungkin goyah, terhapus. Paten sudah dipahala, tapi hanya untuk yang bisa bersabar. Jadi saat istri menyakiti kita ini kesempatan yang Allah beri untuk saya untuk meraih kemuliaan faajruhu Allah. Kalau suaminya semakin hebat di sisi Allah, otomatis nanti apa? Istrinya akan tertarik juga. Akan semakin baik. Yang keempat Ini yang keempat Kita mampu menyaksikan bahawa Maafnya kita Berbuat baiknya kita akan melahirkan apa? Selamatnya ha? Ini terhadap musuh Yang jelas-jelas memusuhi kita Bisa Apalagi kalau hanya Istri yang hanya tidak sengaja Kadang atau apa Walaupun disengaja tetap Ini kesempatan Kalau kita maafkan Tuntun dengan cara yang baik Akan melahirkan semakin selamatnya hati kita Dan ini lebih nikmat daripada Kepuasan dalam membalas Kelima Yakin bahawa Semua pembelaan Apa? Pembelaan karena diri Pasti akan melahirkan semakin rendahnya hamd hamba, sebaliknya kalau justru memaafkan semakin tinggi kedudukan hamba ini langsung ilmunya dari Nabi ma zadallahu bi'afwin illa ma zadallahu abdan bi'afwin illa izan Allah tidak akan pernah menambah hamba dengan maafnya, kecuali apa? semakin menambah mud jadi ketika istri berbuat tindakan yang menyebabkan kita merasa, saya direndahkan ini, ini banyak-banyak suami kan fikirannya apa? sampai-sampai Nabi mengatakan posisi suami itu kalau Nabi disuruh memerintah untuk seseorang untuk sujud maka saya akan perintah wanita sujud kepada banyak-banyak lelaki yang nyatikirannya dari situ sujud kepada suami wah hebatnya ini coba fikirkan Saat perbuatan istri itu Jangan fikirkan yang itu Fikirkan bahawa Pembelaan kita itu Karena menganggap diri kita lebih Itu justru akan semakin Merendahkan kedudukan kita di hadapan istri Yakin Mau semakin mulia Maafkan dia pasti jadi ini ilmu digunakan dalam rumah tangga istri juga ketika disakiti oleh suami ya, masuk di dalamnya keinginan suami terus untuk taadud taadud, wah tambah sakit ya. dihadapi dengan ilmu-ilmu tadi tenang kedudukan istri akan semakin mulia di sisi suaminya Yang keenam, yang kata syaitan hebat, menggunakan kaedah al-jazah min jin sil'ah amal. Bagaimanapun manusia memperlakukan kita, ingat cara kita membalas, demikianlah Allah membalas kita. Semakin baik, semakin indah kita membalas, semakin baik pembalasan Allah kepada kita. Semakin indah kebaikan Allah untuk kita. Ketujuh. Ayo. Lenyapnya waktu Terpecahnya hati Luputnya kita dari berbagai maslah demi maslah Karena apa? Menyibukkan diri terus untuk Membalas, membalas, membalas, membalas Kedelapan Yang seandainya kalau waktu itu kita gunakan Kekuatan hati itu kita dampuk satu Untuk mengejar masalah kita kita sudah mampu meninggalkan orang-orang yang mencela, yang menyeret kita dalam perseteruan itu. Dalam posisi yang berlipat-lipat. Dari sisi ilmu, dari sisi amalan, dari sisi pencapaian demi pencapaian. Ketelapan. Baru lewat. Pembelaan kita terhadap diri. Karena diri. Pertolongan kita terhadap diri. Karena diri. Iya. Itu hakikatnya adalah pembelaan terhadap diri semata. Kita melihat diri kita lebih. Sementara panutan kita pak Rasulullah SAW tidak pernah membela dirinya, membalas karena dirinya. Padahal diri mulia, beliau adalah diri yang termulia, diri yang tersuci. Itupun penderitaan yang menimpa beliau karena Allah berhubungan dengan hak-hak agama. Tapi tetap beliau tidak pernah membalas karena diri beliau. Apalagi kita. Yang kondisinya betul-betul la ilaha itulah Terlalu banyak cacat dan kekurangan kita 9 Ini tadi Sebelum duhur, sebelum azan. Iya Dengan melihat apa? Sebab Sebab Gangguan itu muncul Kalau sebab gangguannya Karena kita melakukan perintah Allah Meninggalkan larangan Allah Berada di jalan Allah Ini apa kata Syekh? Di sini memang wajib bersabar dan tidak boleh membalas. Sebab posisinya apa? Dia berada dalam posisi orang-orang yang telah diberi telah dibeli oleh Allah harta dan jiwanya. Kalau memang kamu disakiti karena Allah, tidak ada hak bagi kamu meminta pada manusia. Mintanya kepada Allah. Kapan kamu minta pada manusia membalas? Kamu tidak akan dapat di sisi Allah. Kalau kita disakiti karena kesalahan kita, di situ memang harus mencela diri, sibuk dengan istighfar. Jangan melihat kesalahan orang, walaupun ketika orang membalas itu menzalimi kita. Terus, kalau sebab orang menyakiti kita karena urusan dunia semata, di sini sangat jelas. Siapapun yang mengejar manfaat dunia memang harus bersah, bersabar. Semakin jujur seseorang dalam menghadapi, ya, dalam mengejar manfaat dunia, semakin bersabar. Mau menjadi pengusaha sukses kemudian tidak mau Tidak uh, tahan banting terhadap hujan yeah. Tidak bisa melakukan perjalanan yeah. Dan semacam itu akan Ke sepuluh Yang tadi Kemampuan melihat Kecintaan Allah Ketika bersah Sabar Yakin Allah bersama kita Allah bersama orang yang bersabar Yakin Allah bersama Orang yang bersabar. Allah mencintai orang-orang bersabar. Kalau Allah bersamanya. Kalau Allah mencintainya. Apa yang kita takutkan? Gangguan apa yang kita khawatirkan? Kesebelas, saya langsung terjemah. Hamba mampu memahami, meyakini bahwa sabar adalah setengah dari iman. Kalau paham ini, yakin betul ini. Maka janganlah hamba mengganti Setengah dari imannya ini Karena semata mau membela dirinya Membalas Tidak masuk akal Kita lenyapkan setengah dari iman kita Lenyap kesabaran kita Karena semata mau Membelah diri kita tapi kalau kita sabar Kita justru jaga keimanan kita Bahkan melahirkan tambahan Menutupi cacatnya Allah pasti membelah orang-orang yang beriman 12 Ini menakjubkan 12 ini Hamba mampu menyaksikan Bahawa ketika dia bersabar Hakikatnya adalah dia telah menjadi penguasa pemberi hukum. Dia telah mampu mengalahkan jiwanya. Ketika kita bersabar, orang yang bersabar hakikatnya adalah penguasa jiwanya, penunduk amarahnya. Dia menjadi penguasa, bukan nafsunya yang jadi penguasa, bukan dirinya yang jadi penguasa. Kalau dia bersabar. Kalau kondisinya seperti ini Manusia telah mampu Menundukkan jiwanya Menjadi penguasa jiwanya Kira-kira Pencuri mana yang akan bisa masuk Bahaya apa yang akan bisa Sebab dia menjadi penguasa jiwanya Setan masuk melalui jiwa Tetapi kapan dia tunduk sama jiwanya? Mentaati jiwanya, terkalahkan oleh jiwanya. Maka apa? Jangan tanyakan lagi musibah apa yang menimpanya. Dia akan diperbudak oleh jiwanya. Kata Syekh, seandainya kesabaran tidak mempunyai keutamaan kecuali hanya ini, keberhasilan hamba menguasai jiwanya dan syaitannya yang dengannya akan nampak kekuasaan eh diri terhadap hati akan semakin kokoh pembelaan terhadap diri ini cukup kata beliau Berarti yang ke-12 itu untuk menghadapi gangguan-gangguan setan yang lainnya, iya, yang semuanya melalui jiwa itu akan mudah kita hadapi kalau kita memang sudah pandai menguasai jiwa kita diri kita Begitu ada orang yang menyakiti, kita kalah layu oleh jiwa, memperturutkannya, membilah dia. Ia. Sudah datang ajakan syahwat, sudah larut mudah. Datang ajakan ini mudah larut. Lihat ya, Tuhan. Ketiga belas, hamba yakin bahawa jika dia bersabar. Pasti Allah menolongnya dan tidak boleh tidak Karena sungguh Allah Adalah penjamin Orang-orang yang bersabar Allah jamin dia Orang yang mendolimi dia Berada di bawah Tanggungan Allah subhanahu wa ta'ala Tetapi kalau dia justru melakukan pembelaan terhadap dirinya Membalas ya Membela dirinya maka Allah akan serahkan perlindungannya terhadap dirinya. Dirinyalah yang akan menolong dia. Maka sekarang fikirkanlah perbedaan di antara dua penolong ini. Kita mau memilih Allah penolong kita atau memilih jiwa kita yang akan menjadi penolong kita. Kalau kita bersabar, Allah akan menjadi penolong kita. Tapi kalau kita semata membela diri kita Berarti kita Allah akan jadikan Kita terikat terus oleh diri kita Itu artinya kita telah menyerahkan diri kita Untuk ditolong oleh jiwa kita Dan ikhwah Lemahnya jiwa kita untuk menolong dirinya Kita akan terjatuh, terkalahkan dan terus terkalahkan Ia, Kalau mudah memperturutkan amanah Amarah <tuh> tidak mampu bersabar. 14. Bahwa sabarnya hamba terhadap gangguan orang yang mengganggu, hebatnya hamba memikul beban gangguan orang yang menzalimi, ini justru mengharuskan rujuknya musuh itu dari mendalimi kita yang akhirnya akan menyesal berudur kepada kita manusia justru akan mencela mereka dengan hal itu sehingga habis mengganggu mereka akan malu menyesali perbuatannya kalau jujur dalam penyesalannya, justru mereka akan menjadi pembel, pembela. Ini makna Firman Allah Subhanahuwataala, idfa bil latihya, ahsan balas dengan cara yang terbaik. Apa yang terjadi? Kalau kita balas dengan cara yang terbaik, faidan la di baina ka wabaina adawah ka annahu walihun hamid. Maka tiba-tiba orang yang antara kamu dengan dia terdapat permusuhan berubah menjadi wali pembela orang yang mencintai hamim yang betul-betul hebat membela kita. Wa may yalaqaha illa alladhina sabarut. Tidak diberi perkara ini kecuali hanya kepada orang-orang yang bersabar. Wa may yalaqaha wa may yalaqaha illa dzuhdin azim. Tidak diberi kecuali hanya kepada orang-orang yang memiliki bahagian terbesar. Jadi ikhwah, kita ingin menyelamatkan saudara kita dari kezalimannya sabar. Sebab itu cara yang sangat hebat untuk menyadarkan mereka. Tapi kalau kita balas, imbangi, oh tambah jahati. Menyusul yang ke-15 yang singkat tadi. 15 kata beliau bahkan pembalasan kita berusaha terus mengimbangi makarnya akan menjadi sebab bertambahnya kejahatan musuh kepada kita. Dan semakin kuatnya jiwanya Untuk mencelakakan kita Dan semakin berkembang pikirannya, Makarnya Untuk menyerang kita Supaya kita tertimpa berbagai jenis gangguan Sebagaimana disaksikan Tapi kalau Awal kali dia menghantar Kita sabar Memaafkannya Maka kita selamat dari doror ini Orang yang berakal jamaah Pasti memilih Doror yang paling rendah Sama-sama dapat doror Tetapi kalau kita embangi terus Akan bertambah Betapa banyak kata beliau Karena intiqam pembalasan Melahirkan kejelekan-kejelekan musibah demi musibah yang Orang yang tertimpa hal itu Tidak bisa lagi Menolaknya Betapa banyak jiwa lenyap kedudukan lenyap harta lenyap, kekuasaan lenyap karena pembalasan pembalasan, pembalasan tetapi kalau orang yang melakukan kezaliman itu dimaafkan maka semua lenyap itu tidak akan lenyap semua perkara tadi itu akan tetap menjadi milik kita sabar yang kelima belas ini dipahami ya ia akan semakin bertambah. Bertambah. Ada orang melakukan makar kepada kita, menyakiti kita. Ia tidak berhasil. Karena kita lawan, tidak berhasil. Sudah. Oh. Nanti kita fikirkan lebih hebat. Awalnya satu orang bertambah banyak, dia panggil teman-temannya. Akhirnya semakin menjadi. Kita pun kehabisan tenaga, lenyap ini, lenyap ini, lenyap ini, lenyap ini. Tapi cuba kita bersabar, sabar. Baik, ke-16. Siapa yang terbiasa membalas dan tidak bersabar? Ingat, sudah dijelaskan, membalas kedaliman orang yang mendalimi boleh, boleh wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha hukumnya boleh tapi ingat kata syek kalau orang membalas terbiasa membalas dan tidak bersabar maka pasti dia tetap akan terjatuh ke dalam kedzaliman tetap apa kedzaliman itu pembalasan yang lewat bah batas sebab jiwa tabiatnya jiwa tidak mau membatasi diri pada kadarnya. Kadang orang paham perkara ini. Ada orang memukul dia. Dia paham. Saya harus membalas sesuai dengan kadar pukulan. Dipukul satu kali, ya saya pukul hanya satu kali juga. Tapi saat memukul satu kali. Kalau sudah terbiasa seperti itu, sudah. Akan menyusul pukulan kedua. Akhirnya terjatuh ke dalam. Bukan yang boleh lagi. Haram sudah. Akhirnya posisi orang ini Awalnya dalam posisi orang yang terbelimi Menanti pertolongan Berubah menjadi Orang yang melakukan kebeliman Yang pantas dicelah Berubah Lihat ikhwah Eh Akibat kalau orang tidak bersabar dan membalas saja Yang ke tujuh belas Kebaliman yang dilakukan orang kepada kita Adalah sebab Sebab terhapusnya dosa Atau sebab terangkatnya derajat Itu sebab Baik sekali justru Tetapi kalau kita balas Tidak bersabar maka hal itu tidak akan bisa menjadi penghapus dosa dan tidak akan bisa mengangkat derajat ini memuatkan makna-makna yang sebelumnya 18 dan ini menakjubkan ini. <tuh -tuh> maafnya hamba sabarnya dia justru tentara yang terhebat menolong kita menghadapi musuh ini adalah rahasia besar ini. Ini beliau ungkap rahasia besar betul. Orang menyakitiji kita. Berarti musuh ya. Mau menghadapi musuh yang seperti ini, mau menghadapi musuh, kita perlu bantuan kekuatan. Kita perlu tentara yang menghadapinya. Tentaranya justru maaf. Sabar, maaf. Kenapa? Sebab orang yang bersabar dan memaafkan Maka kesabaran dan maaf ini Lihat Mengharuskan Rendahnya orang yang memusuhi kita Dia akan takut kepada kita Takut kepada kita Dan akan takut kepada manusia Sebab manusia ketika melihat Ada orang yang terus dizalimi Sementara dia tidak membalas, eh Orang-orang awam itu akan bertindak Kurang hajaran ini orang ini Orang manusia akan menjadi pembelah kita coba lihat, kita memaafkan membiarkan, tapi terus iklimi maka orang yang melihat yang akan menjadi pembelah kita karena kita sabar ditambah lagi musuh itu sendiri akan merasakan dirinya rendah walaupun dia dalam posisi mengatakan saya berhasil ketahuilah ihwa dia tidak bisa me Hilangkan apa yang ada dalam dirinya Dia sebenarnya merasa rendah Rendah Yang ke-19 mirip Beliau tekankan Jika dia memaafkan musuhnya Maka jiwa musuhnya pasti merasakan bahawa Orang yang idulimi itu atasnya, Orang yang idulimi itu telah berhasil mengalahkan dia Beruntung dia Sehingga terus menerus dia melihat dirinya kalah-kalah Dan ini benar ya. Ini sungguh betul-betul hebat Mereka akan semakin rendah dan takut Eh, Ada orang yang melakukan kezaliman Atau kita mungkin Mendalimi orang Kemudian orang yang kita zalimi Justru memaafkan kita Tidak membalas kezaliman kita Saat kita bertemu dengan dia Kita akan merasa kecil Walaupun kita paksa diri kita Pasti kita akan berusaha menghindar Menghindar itu karena takut Kalah pamornya Itu jelasin Kalah wibawanya Maaf itu melahirkan ibu Wibawa yang hebat Sebagaimana kevaliman Itu melahirkan Menghancurkan wibawa Terakhir 20 Kata beliau Jika hamba memaafkan Membiarkan kedaliman itu Tidak membalasnya Maka ini kebaikan Hah? Kebaikan Lihat Satu kebaikan ini Akan menyeret kebaikan selanjutnya Dan kebaikan yang selanjutnya Akan menyeret kebaikan selanjutnya kebaikan ini menyeret lagi kebaikan selanjutnya sehingga terus-menerus kebaikannya bertambah yakin sekali melakukan kebaikan terus-menerus kebaikan akan menyusul ini akibat dari apa kebaikan awal yang memang yang awal itu berat pertama <susukain> eh makanya Nabi alaihi salatu ketika ee eh, melewati seorang wanita yang menangis di atas kubur wanita menangis di atas kubur bayi, anaknya meninggal, menangis nabi lewati sebagai nabi dan rasul panutan umat, beliau mengatakan ittaqillah wasbiri takutlah engkau kepada Allah dan sabarlah wanita ini tidak menengok langsung bilang, itu ucapan kamu karena bukan kamu yang tertimpa musibah coba kamu yang tertimpa kamu yang kehilangan anak gitu maknanya Akhirnya Nabi berlalu Lihat sahabannya Nabi oh, Kurang aja, kau tidak tahu saya Nabi tidak katakan seperti itu Nabi berlalu saja Nabi berlalu Setelah itu diberitahu wanita Yang menunggu tadi Nabi Langsung merasa dia Menyesal Segera menyusul ke rumahnya Nabi Minta izin Mau bertemu, tidak ada penjaga. Akhirnya bicara dengan Nabi. Saya tidak tahu engkau ya Rasulullah. Nabi tidak menggubris lagi kejadian itu. Tetapi Nabi memberi ilmu. In nama sabru, in dasadrmatilululah. Tidaklah kesabaran itu kecuali hanya ketika hantaman awal itu terjadi. Di situ kehebatan sabar dilihat. Kalau sudah beberapa bulan baru kemudian bersabar. Itu sabar terpaksa sudah. Tapi lebih mendinglah daripada berketerusan. Tapi di awal musibah menimpa. Dia bersabar. Masya Allah. Luar biasa. Jadi satu kebaikan. Ini menyeret kebaikan selanjutnya. Kebaikan hati. Kebaikan ini. Kebaikan. Banyak sekali kebaikan. Iya. Eh. Iya. Menyeret kebaikan ini, menyeret kebaikan ini, menyeret kebaikan ini. Sebagaimana kebalikannya, kata beliau. Ketika membalas, ini akan melahirkan kejelekan. Kejelekan ini akan menyebabkan jadi sebab kejelekan selanjutnya. Jadi ikhwah dengan bersabar, kebaikan hamba akan terus bertambah dan bertambah, yang akhirnya akan menjadi sebab keselamatan abadi. Dan ini tidak diberi, Kecuali hanya kepada orang-orang yang tertimpa musibah. Jadi syukurlah kalau ada orang yang memusuhi. Ada orang yang memfitnah. Kesempatan besar dapat kemuliaan besar. Kalau tidak ada, tidak bisa. Sebab ini hanya untuk. <guluh> ini khidmat. Makanya di awal pembahasan. Saya ungkap. Kita masuk melalui pembahasan kesyukur, kesyukuran. Di antara ni'mat itu justru adanya mu musuh nikmat besar Di akhir kitab beliau mengatakan pokok yang kedua adalah syukur. Syukur adalah beramal di atas ketaatan kepada Allah. Setelah itu kata beliau tamat risalah ini dengan bihamdillahi wa aunihi wa sallallahu ala sayidina Muhammad wa alihi washabbihi wasallam. Selesai kitab Qaidah fi as Antum ulang-ulangi satu, dua, tiga Antum pegang Gunakan Setiap menghadapi peristiwa yang antum alami Maka sangat hebat Eh, kemuliaan sabar sangat hebat Saya tutup dengan Ingat Ketika Nabi menyebutkan fitnah demi fitnah pada umat Yang terjadi pada umat Apa pesannya Nabi Supaya umat bertemu dengan beliau di telaga beliau Di padang mahsyar Isbiru hatta talqauni 'alal haud sabar kalian wahai umatku sampai kalian jumpai saya di telagaku ndak ada pesan lain pesan sabar terus ketika penghuni surga masuk ke dalam surga malaikat menyambutnya apa salam sambutan malaikat disebut dalam Al-Qur'an salamun 'alaikum bima sabartum Keselamatan dahsyat untuk kalian Dengan sebab kesabaran kalian Sungguh surga ini Adalah sebaik-baik tempat kembali Tidak disambut dengan yang lainnya Solatnya, sedekahnya, apanya Tidak disambut Sebab sabarlah pemegang semua itu Sahabatnya Dalam seluruh makna sabar Melakukan perintah Meninggalkan raka tangan dan terhadap musib, musibah, musibah ada dua, musibah yang tidak ada campur tangan manusia di dalamnya, dan musibah yang sengaja manusia menimpakan hal itu. Ini yang paling berat dan ingin dibahas dalam kitab ini. Menghadapi musibah gangguan manusia yang sengaja ingin memfitnah dan semacam itu. Dengan memiliki dua puluh kaedah, eh, insyaAllah ta'ala bi'idnillah kita akan mampu menghadapi Guncangan apapun dari siapapun juga kita mampu bersabar meraih kemuliaan sabar terus ketika tidak ada musuh raih kemuliaan syukur jadi ketika tenang belajar tidak ada yang mengganggu terjadi persatuan raih kemuliaan syukur mulialah dengan kesyukuran manfaatkan betul saat-saat itu untuk memperhebat ibadah kepada Allah Subhanahu Wataala. Tapi ketika terjadi goncangan, susah pelajar. Banyak keserangan apa. Raih kemuliaan sabar. Eh. Sehingga dalam semua keadaan, hamba Allah menjadikan terbaik. Dengan kesyukuran dan kesabarannya. Semoga bermanfaat. Lebih Qurannya kurannya mohon dimaafkan. Allahumma inna nas'aluka bi'annalaka hamd. La ilaha illa antal mannan. Badi'u's samawati wal'ar. Iadal jalali wal ikram.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 Ani alhamdulillahirobbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.